Telek szeretettel benneteket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ma úgy, mint ismerősök között. Páratokat ismerlek, Mettel nagyon összebarátkoztunk, és nagyon örülök ennek is. Nemrég volt a Pünkösdi gyülekezetben a MET, és elkezdtünk ott viccelődni, hogy köszöntjük őt szeretettel a Magyar Pünkösdi egyház. Tatabányai Golgota gyülekezete gyülekezetel pásztoraként, és elkezdtük ezt variálgatni, hogy kinek milyen titulusa, hogyan alakul. De örülök, hogy itt lehetek ma köztetek, és a kompromisszumokról fogok beszélni ma. Mert az az érzésem, hogy ma minden hatás, ami ér bennünket, minden valami azt próbálja, belénk erőltetni, hogy minden relatív, minden csak részleges, az igazság is csak olyan részleges, kinek mi az igazság, ki hogyan éli ezt meg, és ilyenkor aztán nagyon hamar mi hajlamosak vagyunk kompromisszumokat kötni, az úr viszont azt szeretné, hogyha megállnánk a helyünket, és az ő áldása lehetne az életünkön. És akkor mielőtt ebben egy kicsit belevágnánk, hadd mondjak egy pár szót magamról is, a Bakoncsernyei Pünkösdi Gyülekezetnek vagyok a Lelkipásztora, és most már három éve a Tatabányai Gyülekezetnek is. Amúgy Bakoncsárnyén élünk, várjuk a harmadik gyermekünket, nagy családosnak számítunk, nem tudom, mi fontos még ezen a területen. Voltam öt évig recepciós, a lelkipásztorság mellett azok is nagyon jó emlékeket adtak nekem, és sok mindent átéltem ott a bizonyságtétellel kapcsolatban, hogy állandóan emberekkel beszélgetni, állandóan látták, ott van az asztalomon a Biblia, meg kellett nekik szokni, hogy mindig nyitva van az asztalomon a Biblia. Jó élmények voltak, kicsit nehéz volt, de ezt is jó volt megélni. Aztán azóta főállásban vagyok lelki pásztora a gyülekezeteknek, és egyre jobban azt élem meg, hogy a, a mai társadalomba a sátán bennünket lelkileg akar tönkretenni. Valahogy az jön föl nem mindig, hogy azért a lakásaink nagyjából megvannak, próbáljuk a törlesztőket kinyögni valahogy, azért az ennivalót, az ételt csak-csak megszerezzük, ezzel nem tud bennünket az ördög annyira kísérteni, hanem sokkal inkább lelki területeken, és épp beszélgettem a múlt héten valakivel, és előjöttek dolgok, történetek az ő életéből is, az enyémből is, és így kezdte el Isten formálni bennem ezt az igehirdetést, ezt a tanítást a kompromisszumokkal kapcsolatba. És azt figyeltem meg, hogy ha nem Istennel kezdem a napot, akkor sokkal hajlamosabb vagyok belemenni kompromisszumokba. Ha nem Istennel töltek ezek föl, akkor jönnek olyan váratlan kérdések, olyan váratlan helyzetek, olyan körülmények, amire hirtelen az ember emberireg reagál, és később észreveszem, hogy bele is estem a csapdába, és akkor itt vége is a történetnek, ha nem Isten az, akivel én kezdem a napomat, akkor sokkal hajlamosabb vagyok belemenni olyan megalkuvásokba, ami nem Isten ígéje szerinti. És szeretnék olvasni nektek pár ige Ábrahámnak az életéből. Nagyon örültem a Zsoltárnak, amit Eszter olvasott. Ábrahámnak az életéből egy olyan szakaszt, ahol nem feltétlenül Istennek engedelmeskedve élte meg az életét. A 12. fejezetnek a 10 versétől a 20-as versig felolvasom nektek ezt az ígét első Mózes könyve 12. rész 10. versétől. Azt mondja az igaz, hogy egyszer éjjénség támadt azon a földön, és ekkor lement Ábraham Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éjjénség volt azon a földön. És amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta a feleségének Szárajnak, nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. És ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, hogy ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak, mondd, hogy a hugom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak általad. Így is történt. Amikor Abrám egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az úr a fáraót és házát Abrám felesége szárai miatt. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta: Te mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a hugod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj. És embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, ami csak volt. És ez a történet sok mindenre rávilágított az én életembe is, remélem, hogy valamennyiük életébe. Mert amikor az Istennel vagyunk megtöltekezve, amikor a ige, amit, amit Isten adott nekünk, ezt táplál bennünket, és ezzel vagyunk feltöltekezve, akkor nem tud az ördög annyira becsapni bennünket. Beszélgettem ezzel az úriemberrel a héten, és azt mondta nekem, hogy volt egy érdekes rész az életébe, amikor ezekkel egy kicsit küzdött, de hála az úrnak, hogy győzött fölöttük. Azt mondja, hogy elmentek valahova az autóval, és egyszer csak megállította őket a rendőr. És hát bátran odaadta a papírokat, és azt mondja a rendőről, hogy uram, ennek az autónak lejárt a műszaki Az, hogy az nem lehet, az július 9-én fog lejárni. Azt mondja a rendőről, hogy ez június 9-én lejárt. Puh, nagy megdöbbenés, persze büntetés, elvette a forgalmit, lehetett hazaindulni. Aztán eszébe jutott, hogy ő szokott meccseken bíróként ezt csinálni, és van egy kollégája, aki amúgy a rendőrségen dolgozik, ő is szokott bíróskodni, és azt mondta neki, hogy ha valamikor gondja baja van, nyugodtan hívja föl, megpróbál segíteni. Hát most volt gondja baja, úgyhogy fölhívta ezt az úriembert, és elmondta, hogy mi a probléma. Hát azt a választ kapta, hogy hát a fellebbezésben tud neki segíteni. Jöjjön be, megírják a fellebbezést, segít, hogy hogyan fogalmazzák meg, és akkor hát, ha legalább valamit elengednek abból a büntetésből. Leültek megírni a fellebbezést, és mondta a kollega, hogy hát kellenének érvek, hogy miért is engedjék el azt a bírságot. És akkor elkezdtek gondolkodni érveken, hogy mit is mondjanak, vagy mit írjanak le, és azt mondja, hogy hát kevés a fizetésem. Azt mondja a kollega, ez nem érv, valami normálisabb érvet találjunk ki. Hát azt mondja, akkor mondjuk azt, ami amúgy igaz is, hogy a feleségemnek most nincs munkája, egyedül tartom el a családomat. Hú, uh, azt mondja, ez jó, ezt írjuk bele. Még? Pff, azt mondja, nem tudok, mit lehetne még. Azt mondja, írjuk azt, hogy te tartod el a, család, a, a szüleidet, a nagyobb családot. Azt mondja a barátom, hogy hát ez nem igaz, mert inkább ők tartanak bennünket, ők segítenek nekünk. De nem baj, hát írjuk csak bele. Azt mondja, azt, mondja, azt ne írjuk bele, az nem igaz. Hát akkor mondjál valami mást? Hát nem tudok. Hú, ezt mondja, hát nem tudom mi lesz, fölviszem a parancsnoknak, aztán majd dönt valamit, meglátjuk. Hát ha egy 5000-es el, az is valami. Fölvitte a parancsnoknak, és azt mondja a parancsnok, hogy tudja, amit mondja meg ennek az embernek, hogy elengedem az egészet. Azt mondja, mondja meg nek, hogy elengedem az egészet. És azt mondja ez a barátom, hogy következő meccsen az összes bíró elkezdett ott kiabálni, hogy mi lehazudtuk az eget a földre, hogy valami érvet kitaláljunk, és nem engedtek el semmit. Ennek meg azt mondja, nem hazudott semmit, és elengedték az egész bírságot. És azt mondja, hogy olyan büszke volt, hogy az Isten mellett meg tudott maradni, és nem hazudta le azokat a dolgokat, amik nem voltak igazak, nem írtak bele olyanokat az érvelésbe, ami nem volt igaz, csak azért, hogy esetleg megúzták volna, vagy kevesebbet kellett volna fizessen, hanem megmaradt a hitében, megmaradt az igazság mellett, megmaradt az Isten mellett, és ezt nem beszéltük át, csak én úgy utóbb gondolkodtam, hogy az is kiderült volna, ha nem így járnak el. És előbb-utóbb az is felszínre jön, hogy nagy hívő vagy te, meg keresztény, meg hirdeted itt a dolgokat, aztán amikor jönnek a helyzetek, ugyanazt csinálod, mint más. Jó volt ezt így hallani, hogy volt egy ilyen helyzet, amikor meg tudott állni a hitében, ki tudott tartani Isten mellett, és nem ment bele olyan megalkuvásokba, ami felé viszont szorít az élet bennünket is. És vannak olyan helyzetek, amik azt mondják, hogy most ezt kell csinálni. Nem lehet másik irányba menni, hát mindenki ezt csinálja, és akkor így legalább túlmegyünk a dolgokon, aztán minden rendben lesz. És ugye, hogy mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy beadjuk a derekunkat, olyan gyarló az ember időnként, és azt mondjuk, hogy hát most ilyen a helyzet, ezt hozta az élet, de azt gondolom, hogy nem csak az anyagiak területén, sok mindent fel lehet itt sorolni, a kapcsolataink területén, az erkölcsnek a területén. És ma is van sok olyan keresztény, magát kereszténynek mondó ember, aki ugyanúgy létesít mondjuk nemi kapcsolatot házasság kötés előtt, mint az, akinek Isten nem jelent semmit. Akinek Isten nem fontos. És azt mondják, hogy hát ma már nem lehet másképp. Akkor mindenkit elijeszt az ember maga mellől, milyen Isten képez? Az Isten nem képes a szükségeinket betölteni. Ő nem tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Majd mi besegítünk neki, hogy aztán jól menjenek a dolgok. Hát azt látom, hogy Ábrahám itt ezt csinálta. Majd mi besegítünk az Istennek, hogy azért ne legyenek nagy gondok. Úgy egy kicsit majd vezetjük az életünket, hogy ne legyenek nagy problémák pedig Isten elhívta őt, és azt mondta neki egy pár a korábban, majd figyeljétek meg itt az igéket, azt mondja, hogy nagy népé teszlek, áldás leszel. A te utódait fogják örökölni ezt a földet. És ha csak ezt a három vonalat vesszük, ez mind sárával kapcsolatos, mind a feleségével kapcsolatos, akit ő nagyon féltett, hogy nehogy az egyiptomiak elvigyék, hogy nehogy ebből még nagyobb probléma legyen, még a végén őt is megöljék, Mind a feleségével kapcsolatos, hogy áldás legyen, hogy utódai legyenek, hogy aztán ők örököljék a földet, mind a feleségével kapcsolatosak ezek a dolgok. És a, a nagy nép, az áldás, az utódok mind-mind sárán keresztül valósulhattak meg. És aztán jön az életüknek egy következő szakasza, amikor Ábrahám, mint hogyha mindent elfelejtett volna. És hát magamról beszélek, lehet, hogy férfiak, mi nagyon profik vagyunk ebbe. Vagy... Értelem mindent elfelejtünk. Ábrahám ugyan a cipőbe van. Egyszer csak megváltoznak az életkörülmények, és, és mintha mindent elfelejtett volna, ami addig történt, amit addig átélt, amit az Istennel megtapasztalt, eltűnt. És úgy döntött, hogy lemegy Egyiptomba. Azt írja az ige, hogy nagy éjhénység támadt azon a vidéken, azon a területen. És úgy döntött, hogy elmegy Egyiptomba. És ezzel nincs is semmi gond. De miközben ők mennek le Egyiptomba, azt mondja a feleségének, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit hazudna érte. Féltette az életét, féltette a családját, féltette a jövőt, féltette a feleségét, saját magát. Hogy mi lesz, hogyha ezek az emberek meglátnak majd bennünket, és hát a kezükben vagyunk, és sokkal kevesebben vagyunk, ők meg egy nagy nép, azt csinálnak velünk, amit éppen akarnak. És így arra kérte őt, hogy hazudjon. Hazudja azt, hogy nem a felesége, hanem a huga, És akkor reménység szerint Ábrahám is talán életben fog maradni. És itt volt ez a nagy csapda, ami igazából nagyon picike. Nagyon kicsi kis csapda, nagyon minimális, szinte csak félig hazugság. És miért mondom ezt? Mert Sára igazából a huga volt Ábrahámnak. Részben ez igaz volt. Elég érdekesek ott a részletek, de Sára igazából a huga volt Ábrahámnak. És ezzel ő fogalmazhatjuk úgy, hogy csak félig mondott hazugságot, ami azt jelenti, hogy félig mondott igazságot. Azt mondja, hogy mondd azt, hogy a hugom vagy, és akkor majd életben fogunk maradni. És ugye az ember gondolkodik ezzel, hogy nem is olyan durva ez. Hát részben igaz volt, hogy a, a huga. Nem volt ez totális hazugság, csak épp egy kis füllentés, mert Sára tényleg a huga volt. Azt írja a 20. fejezetnek a 12. verse, hogy az apjuk az egy apa volt, csak az édesanyjuk volt különböző. Tehát ők féltestvérek voltak, valószínű jó nagy korkülönbséggel, az igéből valamennyire ki lehet ezt következtetni. De féltestvérek voltak, az édesanyjuk volt különböző, és azon gondolkodtam, hogy ilyen érdekes, hogy Izsáknak, egy nagypapája volt, a táré, mindkét oldalról. tárét fárasztotta le Izsák. Ő volt az a nagypapa, akihez mindig lehetett menni, és mindig lehetett fárasztani. Már az én édesapám is látom, hogy kifárad azért időnként, az unokák kezdik teljesen tacsra vágni. Hihetetlen, hogy milyen mozgásigényük van, meg mennyit tudnak beszélni. Nap hosszat benem áll a szájuk, nem tudom kire hasonlítanak. De... Ábrahám és Sára féltestvérek voltak, és Ábrahám azt kérte Sárát, hogy mondja ezt, tegyen jót vele, és mondja, hogy a huga. És ez ugye nem olyan durva, hiszen tényleg félig a huga volt, és igazából csak félig volt hazugság az, amit ő elmondott, közben meg nagyon távol volt az igazságtól. És az ördög amúgy de azt látom, hogy nagyon élvezi, hogy a keresztény embert csak egy-egy ilyen pici kis vonalon ki tudja siklatni az életének a pályájáról. Csak egy-egy nagyon pici kis vágányon kisiklatni az életének a pályájáról. És aztán jön a csapdának egy második része is, és ez is olyan kegyesen hangzik. Tudjátok, mit jelent a kegyes szó? Az, hogy, hogy az Istent imádjuk, ő a mi atyánk, őt tiszteljük. És csak azért mondom, hogy olyan kegyesen hangzik, mert olyan, mintha tényleg Isten áldása következne ezek után. Olvastuk az igében, hogy mi mindent kapott Ábrahám. És itt jön a második csapda, megérkeznek Egyiptomba, és azt mondja az igé, hogy Ábrahámnak jó sora lett. Tegyük hozzá a hazugság révén. Ábrahámnak nagyon jó sora lett. És fölsorolja a 16. verstől az Ige, hogy lettek neki juhai, meg marhái, meg szolgái, meg szolgálói, meg szamarai, csak arra nem jött rá, hogy ő mekkora szamárságot követett el. És Isten megígéri neki, hogy az áldását adja rá, hogy nagy néppé teszi, hogy az ő utódai fogják aztán örökölni azt a földet. És Ábrahám azt gondolja, hogy azért neki ezt a projektet egy kicsit meg kell védeni. Azt gondolja, hogy majd ő besegít Istennek, nehogy valami probléma történjen ennek a tervnek a kivitelezésében. Most itt vagyunk Egyiptomba, és hú, itt a fáraónak a seregei azért, ez komoly dolog. Majd mi egy kicsit segítünk az Istennek. És hányszor vagyunk mi is úgy, hogy ahhoz, hogy áldott életünk legyen, ahhoz, hogy igazán jó házasságunk legyen, ahhoz be kell egy kicsit Istennek segíteni, meg kell védeni ezt a projektet, és ilyenkor jönnek ezek a köztes állapotok, a megalkuvások, a kompromisszumok, hogy euh, tudom én, hogy mit mond az Isten, csak azért mi a XXI. században élünk. Tehát itt azért más a mai társadalom, más a mai életnek az iránya, másképp gondolkodunk mi sok mindenről, úgyhogy egy kicsit még hozzáteszünk valamit, és akkor tökéletes lesz, akkor majd teljesen jó lesz. És itt jönnek be azok a kompromisszumok, amik aztán tönkretesznek sok mindent. Mert itt úgy tűnt, hogy minden sinem van, a hazugság nem derült ki még, sőt, Ábrahám kapott egy csomó mindent ajándékba. Nőtt a gazdagsága. És ugye ez olyan, mintha Isten megáldaná őt, nem? Hát kap egy csomó mindent. Az Isten áldása jön, nem? Milyen jó dolog így élni, hogy adja az Úr bőséggel, és mindent kapunk, és nagyon jó dolgunk van, és olyan, hogyha ez a gyalapodás az Isten áldása lenne, csak annyi, hogy a feleségem éppen nem mellettem szuszog, hanem a Fáraó mellett. És mennyire borzasztó eredményei vannak azoknak a dolgoknak, amikor mi nem Isten ígéretei alapján állapítjuk meg, hogy mi az áldás, hanem mi kitaláljuk, hogy... Mi az áldás? Mi az, ami jó nekünk? Nem Istennek a beszéde az az igazság, ami meghatározza, hogy mi az áldás nekünk, hanem amit a mai emberek, a mai társadalom mond, amit mi értéknek tartunk, hát ma az az érték. Ugye milyen borzasztó eredményei vannak ennek? És ha Ábrahám számára megvoltak a sátánnak a taktikái, akkor nem, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk nincs. Hogy mi ez a ló kivétel lennénk, és mi jobbak vagyunk, mint Ábrahám. Ez nem igaz. Az ördög ma is ugyanúgy jön a praktikáival, a taktikáival, és megpróbálja csőbe húzni az embert. Megpróbál olyan megalkuvásokat ajánlani, ahol csak épp egy kis hajszálnyi valami különbség van, az nem is számott tevő. Tehát ez nem durva dolog. Nincs ebbe semmi nagy dolog. És ezekkel megpróbál bennünket csőbe húzni, Beleültetni a fülünkbe, hogyha most ezt nem léped meg, barátom, te lecsúsztál a boldog életről, itt, itt tovább neked nem nagyon van a utad, és ha nem változtatod meg a véleményedet, hogyha most itt egy kicsit nem kötsz kompromisszumot a hiteddel, akkor te naív vagy, meg te maradi vagy, vagy lehet, hogy éppen a másik oldalról azt mondják, hogy beképzelt vagy, és lecsúszol. A boldog életről. Látod, mindenki hogyan él, az az igazi élet, és hogy ha most nem változtatsz, akkor te lecsúszol a boldog életről. De aztán Ábrahámnál is jöttek a tetteinek a következményei, és azt mondja az Ige, hogy csapások érték a fáraót. És elkezdett kutatni utána, hogy miért történik ez. És az az érdekes, hogy amit csak Ábrahám és Sára tudott, azt megtudta a Fáraó is. Mostanint csak ők ketten tudtak erről a dologról, és a Fáraó megtudta, hogy mi van itt a háttérben, megtudta, hogy miért jönnek a csapások, miért érik őket azok a dolgok, amik érik. Kiderült, hogy Sára a felesége, és nem csak a húga, és ez az utóbbi, ez magasabb léptékű, mint az előző. és Ebben a helyzetben sokkal fontosabb volt az, hogy a felesége, és nem csak a húga. És azt látom, hogy az éjség itt nem csak fizikálisan érzékelhető. Ábrahám családjának ebben a szakaszában az az éjség, amiről az ige ír, nem csak fizikálisan érzékelhető. Egy picit, mintha bele lehetne azt is hallani, hogy Ábrahám életében is volt egy olyan éjséges időszak, amit pontosan erre az időszakra lehet tenni. Jött egy olyan időszak, ahol nem csak fizikálisan, hanem a szellemében is éjség volt. És lehet, hogy mindegyikünknek ismerősek ezek a helyzetek, amikor uh, olvasod a Bibliát, és úgy érzed, hogy olyan semmi. Hogy imádkozol, és nem is tudsz igazán imádkozni, mert úgy nem, nem is jönnek szavak, mert nem is érzed Istennek a jelenlétét, még a meghallgatást még annyira se, és olyan sivár, olyan puszta az egész, olyan, Inséges időszak, és aztán ebből kifolyó, kifolyólag a kitartásunk is általában anyhul. Ez azt hozza magával, hogy egy kicsit úgy hanyagoljuk, hogy úgy sincs sem mi értelme, most, most egyszerűen nem megy. Hiába olvasom az igét, hiába imádkozok nem megy. És aztán egyre kevesebbet teszünk az ügyben, és egyre jobban éhezünk, pedig Istennek ezzel vannak tervei hozzá nagyon jó tervei. S ez derül ki itt Ábrahámnál is. Azt írja az ige, hogy Egyiptomot abban az időben az Úr kertjéhez lehetett hasonlítani. Olvastam a napi áhítatom során ezeket az igéket, és feltűnt egy igevers a 13. fejezetben. A tizedik vers. Azt mondja, hogy ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr sodomát és gomorát, egészen szóárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Az az érdekesége ennek, hogy az ige összehasonlítja a Jordánnak a, a mellékét, vagy a Jordánnak a környékét az Úr kertje és Egyiptom földjével. Tehát olyan, mintha Isten igéje azt mondaná, hogy az Édenkert és Egyiptom földje az szinte ugyanaz volt, annyira hasonlóan jó föld volt, hogy ehhez a kettőhöz hasonlítja a Jordánnak a környékét. És nekem itt föltűnt ez a dolog, hogy Ábrahám lemegy Egyiptomba, mert éjénység van fizikálisan azon a területen, ahol ő él, elmegy Egyiptomba, és Isten készíti elő ott neki a megélhetést, készíti elő az áldást, készíti elő azt, amit mások majd csak esetleg túlélnek valahogy, ő meg nagy gazdagsággal megkaphatna az Istentől, lemegy Egyiptomba, és olyan csapdába esik, ami szétverít mindent. Isten előkészítette azt a helyet, azt mondja, hogy olyan, mint az édenkert. Ábrahám, menj oda! Elő van készítve a számodra, annak ellenére, hogy itt éjjénység van, annak ellenére, hogy itt nehéz helyzetek jönnek majd, és a két helyszínhez hasonlítja a Jordánnak a környékét, mert ez a kettő szinte ugyanaz volt. Nagyon jó termőterület volt, és Istennek megvan a terve az életünkben azokkal az időszakokkal is, amilyen énséges inséges, egy kicsit úgy érezzük, hogy semmi reakció, hogy, hogy nincs válasz, hogy magunkra vagyunk hagyva, magunkra vagyunk maradva, olyan, olyan éhezős időszakok. És ő vezetés irányít minket tovább, és elviszi Ábrahámat is Egyiptomba, elviszi, mintha az éden kertbe vinné, és meg akarja ajándékozni fizikailag is, lelkileg is, szellemileg is Ábrahámot, hogy sokkal nagyobb áldás legyen az életén, mint ott, ahonnan eljött, ott, ahol a többiek csak sínlődnek, és énység van. Mégis Ábrahámnál is azt látjuk, és talán mi is időnként úgy gondoljuk, hogy majd mi besegítünk egy kicsit ebbe, besegítünk az Istennek, hogy azért jól menjenek a dolgok Egyiptomba, és Ábrahám tönkretesz mindent tönkretesz minden megalkuvást, víz bele, és tudjátok, mi történik? Azt írja az ige, hogy a fáraó, amikor kiderítette a dolgokat, akkor embereket küldött, és azt mondta, hogy vezessétek ki innen. Azt gondolom, hogy itt az ige nagyon diplomatikusan fogalmaz. Van nekünk képzelő erőnk, átgondolni, hogy mit jelentett ez a gyakorlatban, hogy oda küldött embereket, hogy vezessék ki. Az a föld, az a hely, amit Isten az éjjénség idején biztosítani akart Ábrahámnak, az áldás, amit biztosítani akart Ábrahámnak, a kompromisszumok nyomán nem az áldás helyévé vált, hanem a menekülés helyévé. El kellett menekülni onnan. A küldte az embereit, hogy vezessék ki onnan. És olyan megdöbbentő volt, amikor ezt úgy összeállt az a gondolataimba, és Isten adta hozzá az ő vezetését, hogy amikor mi megalkuvásokba megyünk bele, bele a, a hitünk területén, akkor először is fölrúgjuk azt, amit Isten tervezett, és nem fogjuk átélni azokat az áldásokat, amit akart adni nekünk, még az énséges időkben is. A fizikai éhezés közepette, Isten még jobban meg akarta áldani Ábrahámot, ő tönkretette ezt. És el kellett menni onnan. El kellett távozni Egyiptomból, nem lehetett az övé az, amit Isten amúgy előkészített neki, nem vehette birtokba, el kellett onnan mennie, és amit mások csak túléltek, azt ő itt megélhette volna, de el kellett menekülni. És így leírogattam magamnak, hogy ott azon a vidéken, ahonnan Ábrahám eljött Egyiptomba, az emberek csak épp, hogy élve átvészelték azt az időt talán, Ábrahámnak mekkora áldást készített az Isten. Azon a vidéken mások csak épp, hogy kibírták Ábrahámnak, még biztonságot akart adni, és ő belevitte ezeket a megalkuvásokat, és tönkretette Istennek a tervét. És hogyha a 13. fejezetben egy kicsit átmegyünk, azt mondja az ige, hogy amikor Ábrahám... Kiment Egyiptomból, amikor kizavarták Egyiptomból, az éhénységnek nem volt még vége. Mert a hatodik vers szerint nem bírta el őket az a föld már, valamit lépni kellett. Nem tartotta el őket a föld. Mert még mindig ínséges idők voltak, még mindig nem voltak a helyén a dolgok, még mindig nehéz volt megélni, de Ábrámnak el kellett menni onnan, ahol a biztonság, ahol az Isten áldása lett volna, mert áthúzta Istennek a terveit. Áthúzta a saját elképzeléseivel, a saját megalkovó gondolkodásmódjával, áthúzta Istennek a terveit. Pedig erre az időre Isten előkészítette egy különleges utat Ábrahámnak és ő meg tönkre Holott az Úr adott neki egy olyan házastársat, ami a mások szemében is, nagyon gyönyörű volt, adott neki egy olyan házasságot, amire mások is csak vágytak, biztosított olyan áldásokat, amit mások csak néztek, hogy mekkora áldás van az életén, de Ábrahám itt beleesett a csapdában nagyon. És azt gondolom, hogy Isten neked is, meg nekem is készít olyan életet, amin az ő áldása lenne. Készít olyan házastársat, készít olyan házasságot, olyan életet, amin rajta van az ő áldása, rajta van Istennek az áldása az életünkön, csak ne akarda a saját elképzeléseit szerint megvalósítani, mert tönkre megy az egész. Akar olyan áldásokban részesíteni, ami szerinte áldás. A jövődet, az utódaidat úgy megáldani, ahogy ő jónak látja, Teljessé tenni az életünket, függetlenül attól, hogy ma éppen hogyan gondolkodnak az emberek, mondjuk a teljességről, vagy a boldog életről, a jó létről, tartalmassá tenni az életünket. A, akár a mai társadalomban is, ahogy ma látjuk az embereket élni. És az éhénység idején ne es bele ezekbe a csapdákba. Ne engedj ezeknek a megalkuvásoknak, kompromisszumoknak, amik ilyenkor az embert csarkalják egy másik irányba, ne engedj, mert a nehezebb időszakokban, hogyha kompromisszumot kötünk a hitünk akkor tönkre tesszük az egészet. Ne kös kompromisszumokat bíz az Istenben! Mindig! Mindig. Nem egy hétig, meg nem addig, amíg jól megy, nem is addig, amíg én úgy látom, hogy azért minden a rendjén van, és legalábbis az én elképzelésem szerint történnek a dolgok. Mert ha nem engedjük a kormányhoz Istent az élet tervezésünkben, az élet vezetésünkben, az embernek az élete nagyon hamar zátonyra fut. Nagyon hamar. Azt mondja Pál pálapostól Timóteusnak, hogy tartsd meg a hitet. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. egy Timóteus 1.19. Tartsd meg a hitet, mert sokan vannak, akik elvetették, és aztán látszik is az életükön, hogy hova mentek. Hogy hova jutottak, mi volt ennek az eredménye. És Pál Timóteust erre tanítja, erre oktatja, hogy te maradj meg a hited mellett. Az Isten vetett hited mellett mindig maradj meg mellett. És mit látunk Ábrahámnál? Egy kicsit nagy léptékű talán, ahogy haladok, de azt látjuk, hogy eltelt 25 év, mire a gyerek áldás megérkezett, mire Izsák megérkezett, eltelt 25 év, mire Isten az utód szempontjából adta az ő áldását, holott ő nem akarta ezt a kitérőt. Isten nem akarta ezt a nagy kanyart Ábrahamnak az életébe. Nem így tervezte a dolgokat. De amikor mi egy-egy megalkuvásba belemegyünk, akkor időnként ilyen eredményei vannak. Ezek történnek meg sokszor a mi életünkben is, pedig Isten nem így akarta, ő nem így tervezte. Ő inkább azt tervezte, hogy az énség idején is Ábrahám még nagyobb áldásban részesüljön, és olyan helyre vezette őt, ami hasonlított az édenkerthez. Egyiptomba vitte őt, ahol olyan bőséges volt akkor is a termés, hogy jó nagy áldás lett volna az életén, hogyha Isten szerint éli meg ezeket az időket. De sajnos ő kivette Isten kezéből az életét, és elkezdte saját maga irányítgatni a saját elképzelései alapján, meg a saját megalkuvásai alapján, hogyha ebbe egy kicsit beleviszünk abból, ami ma divat, akkor majd minden rendben lesz. Most a divatot jó értelembe értsétek. Ha egy kicsit beleviszünk abból a mai emberi gondolkodásból, ahogyan a társadalom gondolkodik, akkor majd olyan lesz, mintha, és akkor sinel lesz minden. És a hit atya teljesen hitetlenül reagál. És a saját elképzelési, elképzelései alapján dönt, és olyan megalkuvásokba megy bele, ami az első pillanattól kezdve bűn. És azt tudjuk, hogy a bűnnek van zsolja. Vannak következményei, és ezt látható is, ezt látjuk Ábrahámnál is. De azt gondolom, hogy nem Ábrahámot kell nekünk itt súlykolni, hanem azt kell meglátnunk, hogy mi is ugyanúgy emberek vagyunk, mindannyian ugyanúgy szembenézünk ilyen helyzetekkel, és meg kell azt látnunk, hogy ebbe a helyzetbe, amiben Ábrahám belekerült, Sokszor mi is hasonlóképpen reagálunk, de legyünk annak a tudatában minden nap, ha Ábrahámot így kísértette az ördög ilyen dolgokkal, akkor bennünket is fog, és jó, hogyha föl vagyunk készülve ezekre. Jó, ha föl vagy készülve reggel arra, ami napközben téged érni fog, Istennel tölteni egy kis időt, hogy legyek föltöltekezve Istennek az igényével, hogyha reagálni kell valamire, akkor ne emberileg reagáljak, és mondjak rá valami olyat, aztán... A, vagy amiről aztán kiderül, hogy jó nagy csapda volt, és én belemáztam ezekbe, hanem tudjak jól dönteni, és Isten áldása lehessen az életünkön. Én inkább örülök annak, hogy az ige megmutatja az életünknek ezt az oldalát is. És meg vagyok győződve, hogy nem Ábrahámot kell nekünk bűn bűnösé tenni, vagy, vagy egyre jobban növelni, hogy mit követett el annak ellenére, hogy Istennek nagy embere volt, hanem meg kell látnunk azt, hogy Ilyen az élet, az ördög itt van és megpróbálja támadni az embert nap mint nap, nekünk arra van szükségünk, hogy fölkészülten tudjunk erre reagálni, Isten igéje legyen az, ami bennünket éltet, ami bennünket segít a reakcióinkba, a döntéseinkbe, és azt gondolom, hogy erre egyetlen egy megoldás van, az, hogy ragaszkodj az Istenhez. Ragaszkodj az Istenhez, ragaszkodj hozzá, és táplálkozz az igéjével, bármilyen körülmények között, mert... Másképp zsigerből jön az a megoldás, amit mi emberileg kigondolunk. És aztán az teszi Istennek a terveit. Az emberi természetünk ezt produkálja. Jézus meg azt mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Nem alkalmas az Isten országára. Ugye milyen kemény mondatok ezek? Nem alkalmas az Isten országára. De ha ragaszkodsz az Úrhoz, akkor is, amikor nem érzed őt. Akkor is, amikor nem érzed, hogy vezet, vagy irányítaná az életedet. Akkor is, amikor nehéz idők jönnek, és olyan éhezős, meg olyan inséges időszakok, akkor nem fogsz meghasonlani, és nem fogsz megalkudni, meg kompromisszumokat kötni, ha ragaszkodsz hozzá. Ha ragaszkodsz az Úrhoz, és akkor Isten be fogja teljesíteni az ő ígéreteit az életedre nézve, és egy áldott ember lehetsz a mai társadalomban. Én ezt egy nagyon komoly mondatnak tartom. Mert ahogy ti is látjátok, úgy én is látom a mai társadalom életének az irányát, hogy nagyjából hova tart. És ezzel szembe a te életed, az én életem lehet nagyon áldott, Hogyha Isten szerint éljük az életünket, és hozzá ragaszkodunk. mindig. Mindig hozzá ragaszkodunk. Az 5 Mózes 30, 20. Verse azt mondja, hogy szeresd az Urat a Te Istenedet, hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az úr esküvel ígért oda atyáidnak. 5 Mózes 30.20. Ragaszkodj hozzá! Mert így fogod átélni Istennek az ígéreteit, így lesznek a tieid. Ha hasonlókat olvasunk az Új Szövetségben is, azt is olvasom a Zsidók 4. fejezetéből, 14. vers azt mondja, hogy mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, és akkor a 10. fejezet 23. verse azt mondja, hogy mert hű az, aki az ígéretet tette ragaszkodjunk a mi hitünkhöz, mert hű az, aki az ígéretet tette. Semmi más nem kell hozzá. Semmi más nem kell, ahhoz, hogy áldott életünk legyen. Hallottam egy igehirdetést az ifi táborba múlt héten. Hihetetlen jó volt a példa, ahogy illusztrálta a tesó. A Péter második leveléből azt az igét, hogy Isten mindent megadott nekünk, amire szükségünk van az élethez és a kegyességhez. És hogy mit jelent ez a minden? És akkor felhozott egy, egy kis képletet, most is a szemem előtt van, azt mondja, hogy mondjunk rá példákat, hogy van az Isten, plusz vagy te, és plusz mit gondolsz, mire van még szükség ahhoz, hogy legyen egy jó életed, legyen egy boldog életed, legyen egy boldog házasságod, stb. lehet sorolni. És akkor mondogattak az emberek dolgokat, hogy hogy mi kell ehhez még. Voltak nagyon jó mondatok is. Kell a megváltás, kell a bűnbocsánat, kell a pénz, stb. Mindent így fölhoztunk, és akkor ő azt mondta a végén, hogy kell az Isten, plusz kell ez te, plusz semmi. Semmi. Kell az Isten, plusz kell este, te, plusz semmi. Mert mindent megkaptunk, ami az élethez és a kegyességhez kell, Jézus Krisztus által. És ahhoz, hogy az életünk ne a kompromisszumoknak a csapdájába vergődjön, ahhoz nincs másra szükség csak ahhoz, hogy hozzá ragaszkodj. Akármi történik. Az Isten igéhez ragaszkodj, az Isten beszédéhez ragaszkodj, semmi más nem kell. És akkor örökölni fogod azt, amit Egyiptom terem, örökölni fogod azt, amit az ígéret földje terem, az utódaid, a gyerekeid, a családod örökölni fogja azt, amit Isten eltervezette számodra, de ne kös megalkuvásokat. Ne menj bele kompromisszumokba. És olyan jó látni, hogy Ábrahámnál is történt egy változás. És legyen ez egy jó kis befejező gondolat, hogy Ábrahám visszatette, nem csak a kezéd, de a tekintetét is, az eke irányára. És amikor Isten a fiát kérte, akkor kiderül, hogy Ábraám jobban ragaszkodik most már Istenhez, mint bármihez. Kiderül az, hogy megtanulta a leckét. És azt mondja, hogy nem ér annyit az egész. Nem ér annyit semmi, mint az Istennel való kapcsolatom. Az Istenhez ragaszkodni, ez a leglényegesebb ebben az életben, és akkor ezen keresztül mindent megkapunk, mindenünk megvan. Nem ér semmi annyit, mint az Istennel való kapcsolatom. Nem tudod semmit értékesebbnek fölmutatni az Istennel való kapcsolatánál, és kitartott a hitnek a próbájában, és nem megyek aztán tovább, majd olvasgassátok el ezeket a fejezeteket. Ábrahám innentől kezdve az Istenbe vetett hit szerint éli az életét, és olyan csodákat él meg, ami már régóta az ővé lehetett volna, volt egy kis kanyar, mindegyiknek az életébe talán vannak ilyenek, de ami a leglényegesebb, hogy ő megtanulta a leckét, hogy nem érdemes. Nem érdemes, mert az Isten valami olyat tervezett a számunkra, ami olyan, mint az édenkert. Olyan helyekre akar vezetni, mint az édennek a kertje. Ne rúgjunk bele ezekbe a tervekbe. Ne kompromisszumot, ne alkudj meg a hiteddel, hanem tarts ki az Isten mellett. Én kívánom, hogy éljük meg ezt a hétköznapokban, hogyha ragaszkodunk az Úrhoz, akkor nem elveszítünk valamit, hanem megnyerünk mindent. És olyan érdekes volt nekem ez a gondolat, hogy nem érdemes ingóságokba vetni a reménységünket, ha bízhatunk az ingatlanba. Bocsánat, a megingathatatlanba. Nem érdemes. Nem érdemes az ingóságokba vetni a bizalmunkat, ha van egy, ingat, egy ingatlan, egy megingathatatlan, az Isten, a mi reménységünk, a megváltunk, akinek olyan tervei vannak az életünkben, mint az édenkert. Csak ragaszkodj hozzá. Nem kell semmi más ebben az életben, csak te meg az Isten. És ebből a kapcsolatból kiformálódik az összes többi. Kívánom, hogy ezt éljük így meg, hogy... Isten, amit adni akar nekünk, az nem azzal jár, hogy elveszítünk valamit, hanem, hogy mindent megnyerünk, ha hozzáragaszkodunk. És ahogy Ábrahám ezt megélte, hiszem, hogy mindannyian megélhetjük, át is élhetjük. Ez hétköznap, a gyakorlatban megtörténhet, úgyhogy ne kös kompromisszumokat, ne alkudj meg a hitetben, és meg fogod látni, hogy nem veszítesz, hanem mindent megnyersz. Amen. Amen. Imádkozzunk.